Nani Rohim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allah namaduh ora falendrojm, votem prit ndim dhe fale kërkojm. Ne sal lavda dhe bekimet e Allahu qofshë mbi Muhamedin sallallahu alei wasellem bi familje ti mi shoqët dhe të gjitha qi ndiqen rrugën e tyre deri ditën e fundit të kësaj bote do të ndrumë Allahu. Edhe sot në këtë ditë dit të bekuar ditë xumaje në kuadër të legjëratave tona në këtë ditë do të vazhdojmë inshallah me përmbylljen e surës Al-Mesed. Komentin e të cilës e kemi filluar më herët, ne kemi thënë se surja Al-Mesed para çat figurën e një njëriu të dështuar i cili kras mundësive të shumë të përta që ndryshë situatet i për të fitu edhe ndunja në, në ahiret a i refuzojë gjitha këto ofertë dhe mundësive preferojë për vetë në ti dështimin dhe malkimin e lanarujt ndër nga rast e ralla në Kuran që dikush me emërt për mendët dhe të qortohet publikisht me emër. Qase kemi thënë metoda kuranore e qortimit është qortimi i veprës, jo i individit. Kurani nuk miret me emra, ngase emrat e as priori orden do kujt nuk mund të jenë shkak të qortimit, asnjëherë. Por vepra ti është e tillë. Andaj edhe pse ky njeri e Bulehebi vjen nga një fis, të më vonë me vlerë me prioritet dhe fisnike ishte i afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me të po gjitha këtu nuk i kryjnë punat i për shkak kësaj. Preferoj përvetë në atë rrugën e keqe edhe rrugën e devijimit. Dhe ajo që është më e keqet e këty njëri është se krahas mosbesimit dhe krahas i luttarisë Ai edhe muri përsipër një punë tjetër të keqe për me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me pengu misionin e tij. Në kjo është më e keqja se e para. Në njëri beson apo nuk beson, sikurse kemi thënë çështjen e tij. Në këtë dunë Allah i ka, ka lënë njerëz të lirë. Në botën tjetër është gjykimi i çdo kujt në baza për zgjedhjes që ka bën në dunë. Në punë dunë, Allahut la ikraha fi ddin. Nuk ka dhunë, nuk ka imponim në besim. Nëriu, do thot me vetë dëshmirë duhet me përzihd rrugën e drejtë. Me logjikën dhe arsyen e ti duhet me di se ka duhet me shkuar. Nuk e bën kët problem i ti apo. Mir, po Ebulejbi nuk ishte nga ata që problemi i ti këtu përfundonte, tek përzihdja ti e gabuar. Mir, po problemi i ti ishte për te qsoj se ai do thot u aktivizua me kreçka pat për me luftu dhe me pengu dhe me ndal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kën kët mision nuk kishte i vetëm. Nuk kishte veç kë që e bën të kët. Edhe pse Allahu xhalleu ala kët përpjekjet e tij, Allahu xhalleu xhelaluha për mbludhin e dy sofial duke thënë ma agna anhu maluhu wama kasab. Ai nuk ja pa po harin asaj ç'e pat. Pasuri qoftë, fëmi, pozit, autoritet, qka do që a i ka pasë, harin se ka pa. Përshka këse ka keqëpërdor në rrugë të këqia. E bashkëpuntori ti në këtë mision të djallzuar, në këtë mision të mrapsht, bashkëpuntori ti afërët ishte edhe grua i e ti. Një grua me prejardhe fisnike, një grua gjithashtë o si kurse bulejbe që kështë e mundësi që të jetë e përmendur për të mirë, Aja preferoj të njëjtën oksiburrë i saj. Andaj eru përshtin në të njëjtën sure me të njëtin qortim si kurse burri i saj. Wamraatuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Allahu celal ju alu fa wamraatuhu ni sikurse bulhebi, edhe gruaja e tij është ashtu njëjtë. Me të njëtin do thotë me njëtin Mënyrë me të nitën tradit vazhduan luftimin e pejgamberit s.a.h. Hammalatul Hatab. Allahu جل ولله ka grua do të përmendim me një, do të thotë, ë ë veprim të çuditshëm dhe interesant. Hammalatul Hatab. Hammala Barta. Çi hamal e thonim na? Do të aja Barta me vetë do të thonë dru. Do të thonë ë Drojm të caktuar. Për çfarë duim bëhet fjalë? Çfarë bën te gruaja e të nërua lazër je, e bulehepit? Te dhrua Allahu arsyoja se Allah xhalla xhelaliu ka përmendur kët grua me kët veprim, sa ajo bardh të drojnj, nuk është se ka bój dru, edhe tash ka bojë gjuna. Jo, me bojë du nuk ka gjuna. Për çfarë duhet bëhet fjalë? E para është se ajo mërë te drunë cëktuar dhe i grimëcan të i bëndë te si kërse thera dhe rrugët që mendante se ka me ecë pejgamberis a sëllëm i hudhë të ato që a i kërshkel në to të, të lënduhej që ka u rejtja din që farë mos e ka rejtëve në Aja nuk ishte fuqi fizike me ndalë se ishte grua Aja tentonte në një mënyrë më, më, më, më specifike me lëndu pejgamberin sallallahu alajhi ve sellem, me i vendos pengesa në rrugë. Prandaj vendoste xhemba therrra që i merrte nga drejtë ndryshëm të skeținës dhe i hodhte nëpër rrugë, kahje merrte mend se kësaj t'i komercis pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem. E çaj kurtëc, jotësi përpara, por mbathjet nuk kanë qenë cilësorë sikur se sot. Sot mbathja mund të konë tillë që shkelleshëm nëpër therrë edhe nuk i lashaj apo porratën basho kanë qenë të ndryshë, do të kanish, më shumë do të dofën kanish, sepse çësht është ka çështë situata. Andaj lëndimi në këtë situatë ka qenë shumë më i lehtë se në rastin tonë sot për shembull. Për këtë arsye edhe, do të thonë, shpërndonte thërrat e këtyra prej tis pejgamberit safronitet çaubja. Prej divanica këtu ku e dëntesë kësajt kanë pejgamberin në këtë kohë caktuar që ta lëndonte pejgamberin ndaj Allah Gjellera e përmendi, që i ka mbeti e përmendur me këtë vepët e shëntua. Kuptimi i dytë, e që nuk është në kundërstime e kuptimin e parë, por është plëtsus, sa i edhe këtë e bëndë, edhe këtë tjetër e bëndë, cila ishte? Pësa Allah Gjellera e cilësaj këtë grua, sa ja, do më dhërë, barë të dru. Që i ka këtu në kuran ka arë hatabë, Hamalet al-Hatab. Hatab, në gjojnë arabin, nuk është që ti është dru, por është dru i pregatiti për ndezje. Këpo, këllële druni, a më kur është një dru i coptu, i regullu mirë, të edhe që kështë pregatiti për që ka? Me djegë. Më në djeg. druni që si kërës të ta është kuadimit, që coptu, regullu, të bëhet pjesë dvogla, njerët i shko mena që ka mu me këtë dru? Ka mu djegë, është E hatam i thuet drunit të përgaditur për diegje. E qëfar lidi ka kjo gru, qëfar drunit kjo përgaditur për diegje? Jo nuk është përshetim drunit i prekshëm. Po kjo gru do tëtë hestën e për meke dhe shpërndante dezinformata për pejgamberin sësërëm. Rana, shpifje, që me te të ndezë zjarën e konfliktit. Nështë i ka la gjithën e vëna veprimin e sajë, Et cilësose kusht dikush që pregadi dorë me dhëzjarm. A dhe kjo donte me fjalë asoj me dhëzjarm. Me shkaktu konflikt shoqënor. Do ke nxit njërë ku jeni jo burra, me ku burra ju kshitnalt këtë njeri. Kjo nga pozita e, e gruas, ke çpërdorte këtë pozitë gruas, unë e veç grujem se më pakon burrë sjë jo, për naose kshalon. Kë nxitë burrë tani në farrëllaj, në farrëllaj, në farrëllaj, kanari ka jara. Gruja u boma na kallëndeva, ai na burra se na burra. E aja qet e perdorte me nxit konflikt shoqëruar mendes situatën ne pershkak se do se ajo ishte nxitëse dhe dhe dhe dhe, dhe insistohte me mendes situatën allah xhallahu ta hamalata alhatab ne ajo ishte qe bartte drujt te pregatitur per ndezje ajo ishte i gatshme ne çdo situat i kishte pregatitur drunjet kuptim fjalet e saj qe mendez situaten dhe konfliktin çdo çdo rasti Dhe kuptimi i tretë i kësaj që Allah e ka përmend gruan e Abu Lejrit është se ajo në nesër në botën tjetër përfundimi i saj do të jetë xhehenemi Allahu e narrit. Është qoftë ajo e ka bë e ka e ka e ka e ka, e ka kërku këtë dhan me jetën e saj, me veprën e saj. Andaj, sikur që shikoni subhanallahu. Si e përmend Allah xhellahu te këto grua në Kur'an. Hamalatul Hatab. Këto grua bartë me vete drunjë, ndezës, drunjë në ndezës që dhezën me të diqka. A nësikur se në këtë dunjo i kanë dihmu burrit të sojnë të keqë, në esër a janë dhe tjetë shkaktare që të burrit të sojnë në ndezë zjarën dhe ma tepër në gjëhënem. Përshka këse në këtë dunjo a janë e kanë dhitë atë dhe ma tepër me bo keqë. Këto të rikuptimit të në lozër, janë më rëndësi munalë pak të k Per më estelo para sa me vardi tek pjesa e fundit e ajetit, Qallahu ta fi'giji diha hablun min masad. Ayuneser ditë ngjykimit, do thot në qafën e saj do të ket në qafën e saj do të ket ë uh, litar të ndezur fort. Ën komo zonë rrit litar që e ndez zjarr më tepër sikur që ajo ndez të zjarrin në dunja. Thua që edhe, e një të u çëderë e ndonjë ka një çafore të shtrajtë shumë dhe ofronte çaforen e saj fal kush e vron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kush e shqetëson pasurinë e saj e jep te për e ajo çafore që ka qenë në dënje në gjendje me dhon me e luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam komu shndruan çafore të zjarrit allah na ruajt atë dhe ky është kuptimi i kësaj sure mirë po çfarë dobi dani nga këto çka çfarë msimi marr nga këtu në rrugëzor njerëzit një të kësaj bote nuk mund të jetojnë vetëm. Ne nuk mund të jetojmë të ndarë, ne jetojmë bashkë. Njëri është krijës sociale. A ndaj njeriu martohat për të shtuaj lloj njerëzor. Kështu që njeriu ka një partner tjetër, gruan ti, grua e tij, dhe gruaja ka një shoqërues tjetër, burrin e saj. Pastaj Jash të amurëve të familjës, ne jetojmë në aferësi, kemi të aferët, në fëqinsi, kemi këjshi, kështu jetojmë. Dhe vazhdimesh kemi raportet të ndërësërta me zvete. Raportet fillimesh bashkortore, buri me gruanë. Në qëpa nivelli janë, a ndihmohet gruja dhe buri që t'jenë me devatëshumë, apo ndihmojnë të kondrështën. Për shambull, a është gruaj a shkaktare dhe ndihmëtare e burit qaj për shambull me i netë gatën e mozët më shumë? Qaj për shambull me qeni kujdeshëm me fitimin e ti, qka posilë të shpija? A i në iman gruja burit në këtë aspekt? A i ndihman buri gruas qaj jam i kry obligimin dhe Allah o fillimisht, pas taj qaj konde i burit tësoj? A po se intereson foran Amose, nuk si e intereson fora selë e asaj, a të intereson diçka e caktuar aty me shërbim. Sëllasht. Si ka Allah po sjell një model të dështuar të jetës bashkëtorë. Këtë zëmon që u rrit me zvetë. Prandaj dështimi i jetës bashkëtorë të ndërorazor nuk është vetëm atë ku ata ndohen me zvetë, kur ata përlahen, jo. Ata mund të pospunë mirë me zvetë, mirë po në shërbim të asaj që është e keqe. Edhe kjo këzërët dështim. Në në lidhja juaj bashkërëtore ka dështu. Pse? Nuk e kaluaj të rol në dur që Allah Gjallar për atë rallu ka bashku. E cilë është e rallu? Tjetuarit në nëknacinë a Allah Gjallar Gjallar që ajo familje të bët një shambull i mirë i praktikimit të uzimeve hynora. Që ajo familje të bët edukatore e gjenatëve të arshme. Që nga ajo familje të dalin njerëzit që indihmojnë të tjere, që bëjnë shemblë për të tjerët, ju një familje që ka dhumë mërë nësaj, dhe përëdhë një është e degeneruar, pas taj kriminele e kështu mërë nërë. Ese është e të shtuar. Të nërua, lëzër, gratë në të kaluaren, në kone Muhammedit, së sërë lëzën, po anë dhe pas tësaj kohë, kur rulli gruas, kur e se ka qeri kufizuar në shtëpinë e sëj, burat ka ndonë në punu, nga sëmnatyra punës ka qenë i fshtirë, ka qenë i fshtirë me punu. Andaj, kryësisht, burat kanë kryët punët i ja, ashta është të pisë. Për me fitu, me silë sil furinzim të shpija, u shqim. Para së me dalën nga dera është të pisë, përmenet në kone pejgamberit të mgrate, e shokve të pejgamberit të alisa mgrate, sahabeve, u thonin burave të tyre, po dilëni që të nësilëni furinzim, u shqim dhe veshmbath Keni kujdes si për e fitanin. E durojmë varëfërin, që ka e durojmë varëfërin, por nuk e durojmë zëjarëmin e gjëhënimi. Mas në bëni haram të shpija. Pas kujdes. Burin në shta mund më habit, apo në shta qefi që me pas familjët i punë më mirë, ka her i mshilë sytë që shë për fitan. Ka her i mshilë sytë ku për zga dorë, mund më i mshilë sytëj. Ka ricelsi u tës ka marrë hiç ço so problem. Edhe me syçel me dy simboll e merr haramin. Ka kështu fatkesisht. Po gryet me kon ajo që e kishin me burrë jam ose mashtra, mos, mos baksi poshtë. Nuk nuk na duhet kjo. Vallai harin sa shojm pse punë kështu. Me dalë. Jo me kon nzihtës se gryja me on çtoni kanë bopë që na si kena bë punë. Po o gruj, po shkon me këto apo? Që s'po shkon. Edhe ti grajësi tjetër pse çka ka? Me nziht burrën që me fitu nga Udh të këqia për shumë bërë. Kja është bashkëmën për të keqin Allah në rritë avë. Më ndihmu për shumën me falë namazën. Gërëja qëtë e falë sabër me që burën. Ose kënërta. Më, fal... Më ndihmu. O të awënu alën birri o të taku. Allah o tha. Ndihmu në i punë të mira dhe punë pun të bërë. Jo në punë të këqia. Nga se model i bashkëmunimin të keqin. Ja kërë këni familjën e bulhebet. Ta Buri në forën vet, e vetë, grua jetë duke shpënda, thejrë, gjemë, bani përrukë, me lëndu dhe me është qëcu, pejgamberin sallallahu aleyhi vësallam. Raportet bashkotore nuk duhet me qenë të të tëtë të zyrtare, që flasën dheqë për qëka i duhet shpisë, ti njëri duhet qëtoj qëtoj qëtoj më i bleva, ti gru që i bleva, të, si kom punë, Vecë për nevojët përsa, ju do të më ngritë në nivel tjetër të diskutimit të brëndshëm dertë për edukim në fmive, dertë për fenë, për obligimet fetare që i kemi, për punët tira që i kemi, për raportet familjare. Gruja do të me ndihmu burit që me pasë të punë mirë me vlaunë, ju, ju me qenë shkaktare që vlaunë me vlaunë me oprishë. Kështë kjo është pa të shimë pas taj djelëzim i rolitë, ju, ju, ju, ju me du të rullin e fistikrua që ja ka e ka e pëllatë e Nuk është, nuk është rallëse ndog që vëllezit më uprish mes vete se groha muahbetin nuk e shkon atë. Ose ndërta, nëse vllaznia s'ka shumë muahbet, gratë bënë se bëj me lidh mes vete me me, me kështu. Cili rale ka gruaja në kët rast? Ose burri me që është shkaktar që gruaja më pas lidhet e fortë me familjen e saj, me printë të saj, me motër të saj, me vëllazër të saj. Jo ja më kush shkakton me ndërprenga, lidhje farefisnore, me pengun nga shkuarja, me vëkun nga vizita do të mund të ndihmoj. A të do të mundi u me Zotën në obligimin ndaj Zotit. Mundi u me Zotën në obligime familjare, në në në obligime farefisnore, në obligime shoqënore, e kështu me radhë, në forma jo të ndryshme. Jo bashkëpunim të keq, po bashkëpunim të mirë. Jo për shkakun kur kur kur mrena familjesin bënë dera shtëpisë, edhe tash kërset mohabeti për gojimet, për filonin, për filonin, për jo kështu atë bashkullanin mohabet harit, mohabet dobeshëm, e kështu më radhë. Komenti i dytë, i asaj që Zotë e përmëni për këtë guaj ishte, sa jo, ja, do të thotë, barë të, uh, bar të fjal për me ndiz situatën kontekst negativ. Të nërëlozër, uh, jo, rrëdha në adim, ma dje, shpesh herë, një fjal din me pasë, në vartet dikim shumë të madh, edhe pozitivisht edhe negativisht. Një fjalë e mirë. Shikone. Fjala e mirë. Një fjalë Abdullah ibn Umere, djali i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Vënë të shtesh tek Muhamedi alihi sattu sallam bile edhe bundt aty. Pse? Pse motra e Hafsaja ishte martuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kishte iri edhe shuçonte afërsinë me motrën që kishte që më bujthe tek pejgamberi sa selam. Në pejgamberin po e përcil kë dioll, diolliri. Nidit motrave Hafsija, gruaja e pejgamberit po e pyet pejgamberin ali sa selam. O i durgu me Allahut. Çka po të mërmen për vllahun tëm Abdullah? Afar dioll, do të bëj dikush ja ti ç'ish për shëh? Ç'ka po të mërmen për të? Afar muslimania. Çfarë ta pejgamberi sa selam? tha Abdullah është djalë mirë, veç edhe natën më fal, pak i shkon hala më e mirë atë. Do namozën e natës më fal, hala më e mirë shkon atë. Ni fjala tha Pegam ashtu. Hafse apo e aprrcil vllahu të saj këtë mohabet. Po thotë, "Khalidu Pegamëliç, kohon, edhe pak minutë god namozën e natës, ah, tani mos e tis kokosh atë." E inkurajoi. Tha Abdullah më mirë, prej asaj dite, kur fjalta aj po e that në pleshni Kur u bojë vjetër, at prerso edite, kur s'ekom lona namazën e natës. Çe një fjalë, apo kur dim dyshmia dhon dikujt e nxit fëmit kanë u përim kurajem, kanë u përmi shty për para, jo për fjalë denigruese, fjalë nçmuese. Ti kur skëdit, kur haris ta ken apo, një punë të lëndor pa prishselan, ose përzisoj kështu nga se kjo shkakton me vërtet zhgënjim te fëmiu, rënim taj. Usoh qush me lavdum mësu që është me mësu, nështë një fjallë shumë dhe me thonë, një fjallë shumë dhe me thonë, ndërso e kundrë ta, fjallë e keqë, një fjallë e keqë mi e thonë një kuj, të ndërozër, që ajma fjallë, e mërë të keqën, e mërë të keqën, të farët për deshjetët e ka lojë gjele valë, shumë e më mëllë, përëndaj, Pejgamberi sa ustam të nazarë një ditsë ka kalu pran barrave, edhe është nën një varr. Edhe ka thonë, ai varr njerëz s'kan dit kur është aty. Varrëzat po munden rrugës përpara në Shkëtinë një gjinë varros. Edhe ka thonë Pejgamberi, çtu është një njëri në varr, qase Allahu e ka mësu Pejgamberin se ka ditë, po Allahu e ka mësu. I ka dun këtu në varr është një njerë i cili është duke u dënuar në varr tash. Qase edhe në varr ka dënuar. Edhe ka në varsh problem, ka jetë në vareza, si kurse ka jetë në këtë dunja, ka jetë në vareza, pasaj ka rinjali, ka dalet e ka lakë, gjitha qështje që janë të prera në besimin tonë. E tha, këj njëri këtuar ka denot. U qëtë dhe në shokë të, shok të pekaon që ka bo këj një që po denot. Jo tha, s'ka bodi që ka kushtet të madhen, kuptim të ndë një uh, mundit madhen me bodi që ka të keqe, jo e çka bujë rasulullah fa kur takoi me njerz barte fjal ka barte fjal kë tha kështu kë tha kështu kë tha kështu e duke barte fjal ka shkaktu acarem mes njerzve ka prllam mes njerzve ka fut konflikt mes njerzve dhe ndenëohet në varr edhe mbotë gjithë ne Një dinin yeri ertek hasan el basri hasan el basriun yeri matchum e devatsum ai është rrit në shtëpë të gruas pejgamberit um musallemas Njëri qëllit, të mëhon, ka pasë ambient ku më duku. Një njëri erte këdhe i tha, o, oh, filan, kësh me një naj, një unë i së klasë, se andë pa thonë për ty. A, që a ka fojt për ty keq? Përja përcëti, të është në situatë, për mënej situatën tonë. Që këshë më thona? Që i shbraj për mu për fojt që të a? Pa, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a Hasim e Vasili u qëfarë, tha, dhe është i me nëllë shiren, tha, e me uëgjede shëjtanu bëriden gëjrek. Thë ëmërë Allah, a nuk gjëtë shëjtanit postjerë tjetër posteja? Pse përbosh postjeri shëjtanit? Pi bërët fjallë. Këpa postjeri, bëm bon punë të njërë. Pse? Bërët letra. Këja ka që letrën këti, apo këja marë lëpi këti, a qëmë këti letrën e mirë. A postjeri zdi n Po a i bën mirë se mon komunikim me së njerëzve. Postiri. Po ka postiri i keqë. Postiri i kujna? Postiri i shejtanit. E merë fjallin për këti, e ja që këti. E merë fjallin për këtujt, e që në tje. Se përbosh postiri. Nëse ki mundësi me, me, me pajtu me së njerëzve pajta, a ma mos nëzit, mos prysh, mos acara, e kështu mërat. Nëse ki mundësi me përkra, dikon përkraha, Ski muzime përkra, ma se dëshpra. Andaj që ka që so sa bukur, pejgames me ka formulu këtë nërëzë, sa so bukur, shkur të ka thonë, ama shumë të me thonë sa. Men kane ju uminu billah, o li ja umin akhir, fa li ja ku lë khajran, a u li ja smutës. Shumë e qazë, kush beson Allahun, dhe ditën e gjykimit, kush beson Allahun, dhe ditën e gjykimit, letë të fletë mirë, ose, që ka me bojë? Në të heshtë, ja falë mirë, ja shuaj. Nëse s'din me falë mirë më s'falë. Nështë dikush kërë të të dërë me pomirë, bënë keqë. Nuk këtë gjithë më veç, po, po unë e pata qefë me pomirë. Nuk këtë veç qefë, do të me di për pomirë. Nëse dhin me pajtu, dhin me ullë tensione, po. Ama ju me thonë, po Allah, unë me konë qështu e kështu e kështu e bërë. Po si e kështu e bërë, po vakija, dhe. Pëse pë Prandaj në Konë Omerit radhiyallahu anhu do të vdes kur ka qenë miri halife u dhëç, ku shumë i drejtë apo. Kan doni vrasja në Yemen. Shikoj atë, nivrose mendo, po ju ka punë e madhe. Sa të pogrohon Allah dhe s'po dësht kush pogrohatas, kush pogrohon, Zoti më ruajtave. Çfarë situata i kor në Sulejman babë. Niñiri një e kanë rënë në Yemen, ja, e kanë rënë në San'a, kjo qytet. Edhe i ka ardhë lajmë i omerit gjykatë si ati veni, po e konsultonë omerin, që ka me bo? Se njën kënje 5-6 vetë, apo që kanë bashku, njënë i e ka vra, a ma këta tjertë, me fjale kanë shti, me vra. Ta shë, a kanë njëjta që shmi gjyku? Omeri ka unë të gjithë njëjtë, po njën i e ka vra, kanë këta tjertë, që ka mu këta tjertë? A ti përmend raosh doshë nioni me zgjat dorën, po ti e ke zgjat gohën, atë alo më keq. Zgjatja e gjuhës më e keq se zgjatja e dorës. Zgjatja do mund të ta efekt. Moment, ama zgjatja e duhet e gohës. Që paramendem do të baj kimë me me me me, me, me gatuh mirë çka më thonë, çish më thonë do nuk ka bashë thjeshtë, ndonë nxitja sikur se populli ka thonë, nxitsi shpivsi më keq se dorosi. Apo, pandai fjalë të mirë me pajtu me as njerëzve. Në bashardhë, ju më shtien në shtëpi fë me nxit, gazetën punçia. Andaj ky gru, me çka kjo s'kam ujt me ndal pegambe, kjo ushtri s'ka pas, kjo forcë s'ka pas. E pse ton kit dinë më ka marr? Pse ton kit mallkim më ka marr? E pse më gjunjë vetë sonë kujdesma? Andaj pegambeni sallam i tha Muadhith radhiyallahu ta'ala anhu, kur e parmani bozët e fyes. Ja ka përmen besimin e lanë, namazin, zeqatin, agjerimin, hajin, punë të mdheja ka përmen. E të fundi të tha, o muad, a do me të mësu, a do me të tjebë diçka që me te i ruen krej që të punë të mira. Si kërështë me thonë, qëre, po t'i dhone që t'o farsene, po t'i suni bon, a t'alu i kese, i shtinë kese i mon ka lajë. Qështu t'i bjen këpun. Këto punë të mdheja të fjesë, i ki probleme i maj qështu ështu ndamasë. A të dojë kese, e në qëtë kese i ma në më kala i punë të fjesë, që shtu i bjenë kuptimin, dhe më honë. Tha, bëna jeresu, ja a pojë jeresu, gjithësë zi, tha pegamesëm, e kapi gunë, tha, ruje qita, që kjetë arru në besimin, që kjetë arru në berin, që kjetë arru në namazin, që kjetë arru në agjerimin, e, që kjetë i u krejtë. Ruje gunë, e pas një kujtët që ka për fletë, një fjallë, shumë Një ditë ukes me pejgamberin Ali sattollah. Kalon një grua, ashtu nuk doshim me nënçmu. Mi po kuptim ta asoj, ju do të thas sa është kurrë kjo grua. Që ka sa është kurrë? Pejgambersi tha, e ke thonë një fjalë, me marsit fjalën, me gjujt ndeti, e thrazon ndetin atë. Ani sokë kjo fjalë që njerëzit sikur me të mendjen, thrazojnë familja, thrazojnë shozni, thrazojnë miqasi. Kujdes, mos thrazoj me gjuhën tënde por çessa, pajto dhe bashkon me njerëzve. E kjo grua nuk bën te kështu. E bën te kundërt, thotë, trazonte, pshetçonte, luftonte me gjunën e saj. Andaj nxitte zjarr. Prandaj edhe pasi ajo me gjunën e saj ka dorë me nxit të zjarr, është një dënimi i saj është zjarri. Si bazëje pas së dha, edhe, edhe dënimi edhe edhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe gjykimi është atë. Dhe ky është thellësimi i kësaj familje faktikisht. Përfundimi i dhimbshëm, përfundimi i malltimit. Përfundimi i dënimit, përfundimi i dështimit. Pse? Ngase në vend që tin argat të të mirës, janë buar argat të këqes. Me se më qe argat Zotit janë buar argat të drejtë të djallit. Allah na ruaj. Ne nidëm me kujdesum argat i kujt është. Kujt po i shtrëbën kjo punë jote? Apo ky uj i jote mundi të kujt për a po shkon në Allahun? An mundi të mikut të armikut. Kush kam ia pa po harin kësaj fiale? Kush kam ia pa sherrë? Do të nidëm me mëno mirë para se me këto mjura më apru, me shikuse jeta e tij, puna e tij, pasuria e tij, fjalat e tij, kujt po i bën argatllëk. Ku na ku na po i shërbejnë me këtë mënyrë kështu? Mirë më menon. Nëse ka mund si njëri zot na rujt me konstruktor i armikut, edhe pse nuk e ka atë përçindim, pa vedi, po i bën argat armikut, nëse e dëmton vendin, e dëkon, e dëmton tashin, e dëmton popullën vet. Mjet të dëshme për kënaqësi të vet, personale individuale, Allah na rujt. Ande këtësh argat të luftës kunder fesë Allah Gjellë Vela dhe dështuan dhe humbën përndaj jenë shembul që duhet në më armësim nga kjo familje në kuptim negativ Allah në ruajt nga kjo përfundim Allah të në ruajtë në mundso që edhe në familje tona po edhe me zbeti të bashkëpunujnë për punë të mira në përhapin e të mirës në luftimin e të keqës të ime ta që përhapin fjallë inkurajuse fjallë përgëzuse Ti ojle pa i tu Gustav, fjalt mira, një utë kundër thën. Allah na ruan që asnjëherë mos të ndodhet që ne të jemi shkaktar që dikush merron konflikt, ose dikush më uzgëny, ose dikush më hopullon larg asaj, sikurse ishte e bulemi në gruanin e tij. Kjo është koment i thjesht mesat në pika të caktuara, edhe të vazhdojmë inshallah nga ajo ja vakt edhe me surrat e tjera të radës. Zoti xhelle vale ju shpoblet dhe nderoft për vëmendjen dhe për sabrin me kashkët dhe dofën përsa të pregatit në në mirë për me dhegju e zonë dhe për namaz, safat, të të sani kudo që gjeni zbastida dhe goni mirë dhe pregatit në për namaz zonë dhe dofën. U sallamu ala muhammallu ala ahli i nësahfi, u sallamu ala për sërini këtër.